И накрая завършвам с Парацелс. Изключително същество. Огромна прозорливост. Наричат го германския Хермес. И правилно. Спада към Розенкройцерите, спада към най-дълбоките Розенкройцери. Неразбран, понеже бунтар, не проучен достатъчно и с това хората са изгубили неговата дълбока мъдрост. Много мога да ви говоря за него, но днеска ще бъда кратък. Ще ви кажа някои важни неща, да видите, че тук говорим за голям мадрец. Не изглежда такъв от книгите, които ако четете много негови книги, тъй като не е проучен, което е неправилно, но става въпрос за голям мъдрец и, както казах, Розен Кройцер. Казва... Човекът е по-висш от звездите, ако живее във властта на висшата мъдрост. Значи човекът е по-висш от звездите, ако живее във властта на висшата мъдрост. Ако човекът е съвършен в своето сърце, тогава нищо не може да бъде скрито от него. Нищо не може да бъде скрито от него. От неговия поглед. Всички същества, обитават в своят хаос, който трябва да превърнат в ред. Посредством Словото е било сътворено вещество, от което са произлезли всички същества. Петата същност, той говори много за нея, Акаша или Висшия Етер. Петата същност акаша е чистия дух, най-чистата духовност, тя е богоподобието, тя е квинтесенцията. Акаша е ядро и същност на всички същества. Казва петият елемент, това е най-хубавият материал, най-благородният, същността на всички творения. Светът има две тела зримо и незримо. Зримото е образувано от четирите стихи земя, вода, въздух и огън а незримото е образувано от петия елемент Акаша. Човекът с тяло е също нещо зримо, създадено от четирите стихи но истинският човек е създаден от петия елемент акаша. Човекът е двояк, стихиен и духовен, акашов, т.е. свободен. Изпитанията са напоени с мъдрост, свръх природна мъдрост. Пак ще повторя, изпитанията са напоени с мъдрост, свръх природна мъдрост. Петата същност на човекът Акаша е образът на Бога, божественият образ. И той не трябва да се сравнява с стихиите и небесните светила. Външният човек е смъртен, вътрешният човек е вечен поради петият елемент Акаша. От първо материята са произлезли две смъртни тела, човешкото и астралното, но Духът, духовният човек, не произлиза от тях, а от образа на Бога, който е петият елемент Акаша. И за това е казано Поговесте. Истинската мъдрост се намира в петият елемент най-чистата духовност. Външният човек, човекът на стихиите, не зачита петият елемент Божият образ и затова не се стреми към божествена мъдрост. Мъдрият човек повелява на звездите и на стихиите, защото той живее в богоподобието което е Акаша. Тук примерът е с Христос и лодката. Значи, неговите ученици се страхуват от стихиите, те са същества, създадени от стихиите. Христос е, казва пара цела, същество на петия елемент. В тази материя няма тревога. Той владее над четирите стихии, тъй като е първича. Мъдрият човек, човекът на петият елемент, по, живее по образа на Бога, по образа на Акаша, а не по законите на света. Само от петия елемент, от петата същност е можело да се направи агнецът Божи. Тоест съществото на жертвата. От човекът на четирте стихии не може да се направи агнец. Божие, същество на жертвата. Разум и мъдрост, казва Парацелс, не се раждат от родителите, а се раждат от петия елемент – Акаша. Злите духови са породени от злите влияния на хората. И така злите духови изпълняват своето предназначение. Злите духове са палачи на Бога. Че злите духове са палачите на Бога. Разбира се, няма да изпрати някой ангел или архангел да наказва, има и такива изключения, но той си има същества. Така, в резултат на отрицателната енергия в човекът, злото никога няма да изчезне. Значи, докато човек има отрицателна енергия, злото никога няма да изчезне. Истинският корен на злото не е в природата, не е и в петият елемент, не е, т.е. не е и в духовния човек, а е в самия човек. Човекът трябва да възсияе в собствената си тъмнина, че човекът трябва да възсияе в собствената си тъмнина, чрез собствената си светлина. Злото се отстранява чрез вътрешна алхимия, вътрешно преобразяване, което е намеса на петия елемент вътре в човека. На първата природа външната е дадено тяло. Е дадено тяло. На ангелската природа е дадена душата. А на дълбоката природа е даден духът. Това са трите велики, велики дара на човекът. С душата си човекът се възнася над природата. Всичко, което Бог е сътворил, е възхитително. Така, това беше за днес. Следващата лекция на 3 август. Много от лекциите, които изнасям, ще имат продължения. Така.